не розуміли. Геть нічого на рідній землі не розуміли. До Європейської площі спустилися, а вже по сутінках на поділ, до Дніпра. А на Дніпрі весело ще через край. Світиться усе, музика гремить, з пароплавчиків п'яний сміх та регіт. А гуляють гарно, «До впаду, як ми після походу переможного завважив свиря. Мабуть, теж звитягу мають без перемоги. Горілка не п'ється, Микишка йому». Свиря раптом закляк, за серце вхопився. «Куми, куми, Микишко, знаю, як владу знайти, їй Богу знаю» ногою тупнув і злетів над землею на метр вернувся божий дар вернувся полечу над Києвом біля гетьманських палат охорони найбільше має бути як розвідую за тобою вернуся приступом візьмемо ми кишка обернувся до дніпровських схилів. У чагарнику чекатиму. Не барися. Доба минула. Знову ніч лягла. Перша ніч після любеного відчайдушного польоту. Час без збоїв випустив на небо зірки прогулятися, щоби ні в кого не виникло жодного сумніву. Час свою справу робить. Здухнув із місяця хмарки і налаштувався стирати з пам'яті пригоду минулої ночі. Час звик. На цій землі події виникають лише для того, аби їх миттєво забували під навалою нових подій. Вибухнув будинок, депутати побилися у Верховній Раді, у хаті вчаділа дитина, син можновладця на смерть збив машиною дівчину, наші моряки потрапили у піратський полон, газу нема чи завтра армагеддон. Серце тьохке максимум добу. І назавтра питання, що там з будинком, депутатами, дитиною, сином можновладця, моряками, газом і армагеддоном, вправно вимітаються з пам'яті новими подіями. Міліціянти вибивали свідчення за допомогою тортур, Біля сміттєвих баків знайшли немовля. Можновладець Г побив можновладця ГГ. Столиця провалюється під землю, чи завтра Армагеддон до нескінченності. Період щоденних публічних сенсацій без публічного завершення – аморальна балаканина на зламаних долях. Час здмухнув із місяця хмаринки і оцінив обсяг роботи. Скільки людей причетні до любиного польоту? Хто назавтра забуде? Любу Гойдалу на дніпровській хвилі на твердій дерев'яній лаві у черві катерка. Не спала, дивилася у стелю та бачила мільярд яскравих зірок і його, Макса. Макс сидів на просторі лоджії гостьових покоїв батьківської оселі і дивився у нічне небо та бачив над головою лише важку чорну стіну, що насувалася усе ближче й ближче. Вселяла розпач, страх, змушувала тремтіти. І Макс ледь втримався, щоб не закричати відвідчею: "Мамо!" Євгенія і Володимир Сердюки окремими планетами Крутилися на спільному широкому ліжку. Не спали. Кожний на своїй хвилі. Володимир Гнатович чекав ранку. Якщо свідок не з'явиться вдома, треба застосовувати важку артилерію. Макса за кордон під охороною перевірених людей, аби не бовкнув зайвого знищити всі матеріали про візит круглого дядька Івана Степановича, не знаємо такого, сірого кардинала, відсунути до зручного часу, зосередитися на чомусь безпрограшному. О, приміром, ініціювати реставрацію козацьких стягів і електрику електрику вімкнути і знайти відповідь на одне несподіване запитання – чому дружина свого часу не розповіла про вибрик служниці з голками? Євгенію мучили неконтрольовані кошмари. Певно веселу рудоволосу служницю їй а потім і Максові, підсунула Віта, дружина олігарха Петра Челядинського. Давно одна одну ненавидять. Як пані Женя, десять тисяч баксів, бідним дітям на харч, так Віта, півмільйона, ніби багатша, ніби щедріша, ой-ой, та якби сердюки, Свої капітали на оглядини виставили. Віта Челядинська зірвала б зі своєї шиї штучний, як всіх переконаний, діамант, проковтнула, порізала усі кишки і померла б від заздрощів. Треба Шиллеру наказати, щоб придумав таку благодійну забаву, де розмов на мільйон баксів а витрат ну, – тисяч на десять. Рома Шиллер рахував гроші і потенційні переваги свого ризикованого вчинку. Сердюк із Коноваленком зачато ненавидять один одного. Ближчим часом потепління у їхніх стосунках не проглядається, а значить Рома може в короткі терміни значно збільшити свій капітал і посприяти розхитуванню кар'єри одного з ворогів. Задумався, кого валити – Сердюка чи Коноваленка? Мабуть, Коноваленка. Сердюк – молодший, ще поживе, поборсається. Сердюка – Рома знає, як облупленого. Не треба заново вивчати, ліпити образ, мабуть, Коноваленка. А раз так, добре би підловити його на чомусь сумнівному. Наприклад, на побитті свідка, чи, навпаки, нейтралізувати будь-які откровення лікара Гуська. Наприклад, знайти друзів загиблої дівчини, дати на лапу, і хай б'ють себе кулаками у груди, що минулої ночі вони з жертвою всю ніч грали в боулінг чи карти. Макар із Гоциком теж не спали, хоч Макар заплющив очі і старанно хропів, на килимку посеред кімнати, бо на дивані нахабно розлігся гоцик. Та Макаро набридло з гіркотою відзначати факти незворотного руйнування їхнього космосу. Любу знайти б. Він поїде додому з байдужої до людей столиці, де ніхто не помітить його відсутності, як ніхто не помітив відсутності Люби. Ловитиме бичків у морі під Коблевом, брехатиме про любов колишнім однокласницям, бо в Миколаєві дівчата не погоджуються на секс без слів про кохання. Гоцик навіть не удавав, що спить. Дивився у стелю, курив одну за одною і тютюновим димом, здається, витіснив з кімнатки на Костянтинівській останні залишки їхнього змакаром космосу. Спробував уявити, де зараз може бути Люба, і не уявив нічого, крім біди, щось трапилося. «Трапилося щось надзвичайне, інакше Люба обов'язково маякнула б. Щось трапилося. І не в пустелі, у великому місті, а значить, хтось мав бачити це». Гоцик подумки заклав пальці. Перше. «До міліції» надзвичайні пригоди минулої ночі. Друге – шукати метросексуала на Мазератті. І тільки Марта з полковником Бакланом після несподіваного, але приємного сексу міцно спали у номері другого готелю, куди міліцейський чин іноді приводив своїх шльондр. Свідок нічної пригоди біля пішохідного мосту Іван Степанович Гусько, вночі теж спати звик, а не ляси точити. Та столиця диктувала свої правила. І близько опівночі дядько очухався після невідомого уколу, який незнайомі земляки оперативно вкололи йому просто на порозі приймальні народного депутата Сердюка. Коноваленко ледь не повбивав підлеглих, коли вони доставили йому дядька без ознак свідомості. Конкретні гроші заплатив за чіткий план викрасти свідка, умовити його на откровення, потім відвести подалі від офісу, на подолі, спрямувати бомжів і так далі. І що має? «Шефи, ви ж самі наказали, аби тихо!» А він пручався. Виправдовувалося перед Коноваленком двоє дужих чоловіків. «Коли отямиться, кричав Коноваленко, дізнався, що ввечері розлютився в край План ламався. Увечері сенсаційна новина мала розповстися інтернетом, а зовсім не теле- і радіоканалами, як радив Рома Шиллер. Інтернет. Точка входу невідома. Доступ до інформації відкритий, хоч з північного полюса. Коноваленко подумки перекроював план, коли зателефонував директор цукрового заводу і повідомив, за наказом заступника міністра ПЕК до лікарні подали електрику, а значить план хірургічної ампутації одного з корпусів лікарні на користь цукрозаводу ускладнюється. Вирубити наказав Реенерго Підімкнуло лікарню за рахунок відключення військової частини. «Не наша зона впливу», – пояснював директор. «Перерубай дроти, зіпсуй підстанцію, влаштуй таку напругу, щоб у лікарні все саме вигоріло», – кричав Коноваленко. «Мені однаково. Як ти це зробиш? Півгодини, чуєш?» Якщо за півгодини у лікарні буде електрика, тебе не буде. Зрозумів? Невгамовний. Директор ще белькотів про складності, а Коноваленко вже відрубав мобільний і розгорнув дядьків-дипломат. Чого час гаяти? Можна поки що дізнатися, що за людина – Врешті допоможе йому Ростиславу Коноваленко поставити крапку в давній неприязні до улюбленця долі і перепечая Володимира Сердюка. Розгорнув. Побачив купу судових рішень щодо цукрозаводу. Мать твою! Отже, він переконаний, що першим ударить Сердюк а Сердюк вже добу під ним ґрунт копає. Ошаленів. Так ошаленів, що коли Іван Степанович врешті розплющив очі, розгублено помацав м'яку шкіру дивана, на якому лежав, підвівся і озирнувся. Ростислав Коноваленко першим забув про дотримання плану. Підскочив до лікаря і одним ударом у щелепу збив його з ніг. Лікар, добоїв без правил, виявився геть не готовим. Звалився і знову втратив свідомість. Коноваленко, ніби хтось перцю під хвіст, загарчав, ногами по дядькові недвижному, бив, бив, аж поки. Тактовна охорона не повідомила. Півгодини минули, треба на цукрозавод телефонувати. На третю ночі лікарня залишилася без світла, а Іван Степанович вдруге прийшов до тями на м'якому шкіряному дивані. Озернувся. За столом розкішного кабінету сидів високий, міцний чоловік з глибоко посадженими очима. Виймав документи з його дипломата і по черзі підпалював дорогою запальничкою. До останнього тримав у руці палаючий папір, і тільки коли полум'я починало пекти пальці, кидав у великий, як ванна, акваріум, де вже гойдалися пузами догори яскраві різнокольорові рибки. Плани змінюються, грубо повідомив Івана Степановича. Які в дідька плани? Лікар нічого не прогадував. Про плани. Коноваленко закінчив знищувати рибок і документи, уп'явся в лікаря. Варіант перший. Ми тобі зараз швиденько відновимо морду. І ти повідаєш, як син народного депутата Сердюка Штовхнув на самогубство дівчину За правдиву розповідь з деталями Отримаєш конверт із грошима І поїдеш додому Я навіть забуду про твої судові позови Ти не знаєш, з ким з'язався терапевт. Замок на дядька з презирством. Варіант другий. Я покличу двох покидьків, і вони битимуть тебе доти, поки не розкажеш про самогубство на мості. Варіанта третього нема. Твій вибір. «Яке самогубство!» – здивувався Іван Степанович, чим автоматично прирік себе на другий варіант. До кабінету війшли вже знайомі дядькові земляки. Коноваленко скривився, жестом зупинив їх. «Почекайте, поки вийду. Мені ваші методи!» За дві години продрімав у кімнаті відпочинку, о п'ятій ранку повернувся до кабінету, позіхає і остовпів. Земляки сиділи на м'якому шкіряному дивані, втомлено курили і байдуже дивилися на синьо-червоного від крові дядька, що нерухомо лежав посеред кабінету на підлозі. Тільки розбиті губи вирушилися ледь чутно хлопці, яке Самогубство яке? Свиря слушну тактику обрав. Примічав будинок багатий та пишний, кружляв над ним, заглядав у вікна. Раптом саме тут нова українська влада зраду пестоє. Худий голодувальник коли вони з кумом Микишкою до будинку уряду намірилися, наставив. Нема там нікого. Влада всі питання на своїх дачах та у своїх палацах вирішує. Свиря запам'ятав та тільки не заглядав у темні вікна офісних центрів та реконструйованих стровинних будинків на Подолі – так нічого путнього і не побачив. Аж під ранок зазирнув у віконце розкішного дому на набережно хрещатицький Світилося, вабило. На землю став, до стіни притулився і обережно зирк, хто там свічки не береже, і очі на лоба присвятили та богородице, матінко Божа. На підлозі лежав той самий дядько, що їх з микишкою добрим салом, з добрим хлібом пригощав, а над ним двійко, певно бусурманів, свиря, такі підлі пики серед татарви бачив. Ось у бік відійшли поміж собою теревенять Свиря озирнувся. Що би його таке в руки взяти? Під вікном сміття купа, вибирай. Свиря знов до вікна. Мусурмани раптом завмерли. Одночасно повернули голови вбік, і швидко, мов хтось їх за мотузки смикнув, вибігли з кабінету. Свиря підхопив з кону купи сміття, шматок металевої арматури. Що ж за іродова душа добре залізо посеред дороги лишила? Оце би пальцю йому відтяти, як ще на колони сидить. Підкрався до вікна, одним майстерним рухом встромив арматуру, в дубову віконну раму напружився. Чпок! Петлі повідлітали. Свиря обережно прочинив вікно і вскочив всередину. Лікар Іван Степанович рук-ніг не відчував. Голова голова роздулася, велика, важка, крається від болю, очі не розплющити. Не бачив, як кум Свиря, по звірячому граціозно вскочив у кабінет, підхопив дядька, потяг до вікна, привели лікаря до підвіконня, сам спершу вскочив дядька на себе, витяг, на мить завмер. Півня би червоного басурманам лишити ех, часу нема дядька на спину і геть. Замить до кабінету війшов Ростислав Дмитрович Коноваленко. Із задоволенням вдихнув свіже Дніпропоряд повітря. Тільки на це помічники і здатні кабінет провітрити після своєї грубої і безрезультатної роботи. Усе сам нічого не Ростислав Коваленко ще замолоду навчився людям язики розв'язувати. Батіг допоміг, а в нього пряник є. Сівся у крісло і тільки тепер побачив розчинене вікно і шмат арматури на закривавленій підлозі. «Свідок де! Свідок де, дебіли!» Кричав, а кричати вмів. «Покитьки! Виродки, мать вашу!» Жбурляв у помічників. Замить перед Коноваленком стали все, що під руку траплялося. А снайпером, мабуть, ніколи не був. Цілив мармуровою попільничкою в помічника, а вцілив у акваріум. Дресь, вода зі склом на підлогу, Кров змила, чисто стало, на мокрому паркеті, мертві рибки у переміж зі склом видавалися екзотичними прикрасами, у кожної справи своя естетика. День другий. Сонце зійшло, відлетіла перша. Після любиного польоту ніч, та забуття не прийшло. Щоденні сенсації губляться тільки в суспільній свідомості і телевізійних новинах. В реальності кожна має продовження, аж до щасливої чи не дуже крапки. У цю ніч Люба не спала. Макс... Не спав. Володимир Гнатович подумки розкладав пасьянси. Євгенія крутилася. Шиллер гроші рахував. Коноваленко трудився. Дядькові заснути не дали. Серденята тривожилися. І Макар не спав. І Гоцик. А раніше за всіх до справ взялася Марта-клопотуха. Не з власної ініціативи. О шостій ранку полковнику Баклану, що хропів поряд з нею на готельному ліжку, зателефонували підлеглі з регіону і повідомили – лікар вдома не з'явився. Марто, передай Сердюку новину. У мене зранку – Нарада в прокуратурі попросив коханку Баклан. І як я поясню Володимиру Гнатовичу свою поінформованість, не второпала Марта. А що там пояснювати? Скажеш, я не схотів турбувати його о шостій ранку, тому зателефонував тобі. А о мені? Потурбувати шефа спробувала уточнити Марта. Твій робочий день коли починається? О десятій. От о десятій і потурбуй, порадив Баклан. Марта вирішила інакше. Поїхати додому, причепоритися, почистити після Баклана зуби і тільки потім зателефонувати шефу підсвідомо відтягувала момент. Переживала, бідолашна, як Володимир Гнатович сприйме погану новину. Вона і так винуватою почувається, прогавила лікаря, а тепер виходить, та Сердюк надиво спокійно вислухав Марту. Знайди Шеллєра і будьте на зв'язку. Як зателефоную, під'їдете вдвох до мене додому, – наказав. Добре, Володимир Гнатович, зі шкіри пнеться, а розуміти не розуміє. Може, шеф не почув про лікаря? І звідки Марті знати, що о восьмій ранку Сердюку Телефонував заступник міністра Лактіонов. Довго вибачався, ранній дзвінок, белькотів щось про електричну безпеку, посадові інструкції і, врешті, наважився. Лікарню довелося відімкнути. Дзвінок з адміністрації президента.